Внизу, біля підніжжя гори, я бачив його, коли заходив у печери. Казав Юлії: Вона говорить, що це не ваш. Може й досі там стоїть. Давай рухаємось, сказав Гайдукевич. Остання Сергієва фраза викликала в нього очимале занепокоєння. Отже, Юля знає, що там чотувала якась чужа машина. «Це добре. Ти молодець? І ти казав, що вона бігла до села?» «Так». «Добре. Дуже добре», промовив Гайдукавич. «Це була вона», наполягав Сергій. «Я, звичайно, не гарантую на сто відсотків. У дворі тоді було темно. Але такі жінки запам'ятовуються». «Вас могла вистежити!» «Хто?» Він подивився на свого рятівника, наче на дурного. «Ірина? Вистежити? Може, і не вона особисто. Могли інші на замовлення. Принаймні, це не важко». «Послухай, хлопче!» Айдукевич роздратовано зітхнув. «Якби ти знав, що зараз верзеш!» «Ну що ж, виходить, я бився з мерцем!» Сергій на силу підвівся, скривившись при цьому, спирати доводилося на розігнуту ногу. Лише так біль був стерпний. Скинувши свою куртку і поклавши на Гайдукевича, Сергій зафіксував під пахвами імпровізовані лямки з мотузки і спробував тягти, спираючись на здорову ногу. Гайдукевич їхав на спині головою вперед, відштовхуючись від каміння руками та здоровою ногою, стогнучи, але стійко витримуючи незручності такого способу пересування. Перший день 2000 року хилився до завершення. Тут, глибоко під землею, це не відчувалося. Здавалося, що взагалі не існує ні зими, ні снігу, Лише каміння й темрява. Гайдукевич сопів позаду, допомагаючи як міг. Вони зуміли пристосуватися одне до одного У такому неординарному способі пересування І рухалися повільно, але впевнено, Доволі синхронно докладаючи зусиль мовчки і рідко відпочиваючи. Пістолет лежав у боковій кишені брезентових штанів, і Сергій відчував його, насторожено, оглядаючись на темні закутки та бокові коридори. Раптом Айдукевич перестав допомагати і загальмував, поборсався, лежачи на боці, і поповз до Сергія, намагаючись схопити його за ногу. Сергій здивовано відсунувся. «Стій!» Прохрипів крізь зуби Гайдукевич і таки схопив його за чобіт, невідомо для чого, обмацуючи його, а потім штани над ним. При цьому він оглядав і власну руку, а тоді потягся до його другої ноги. Сергій розгублено спостерігав за цими дослідженнями, коли той важко хоркаючи розвернувся на місці та поповз назад, щось шукаючи на каміннях. Борис Олександровичу не зрозумів Сергій. Куди ви? В чому справа? Але той мовчав. Повернувшись до останнього розголодження, яке вони пройшли, Гайдукович знову загальмував, Мацуючи руками кам'яну підлогу. Борисе Олександровичу, Сергій невдоволено дошкандибав до нього. Що сталося? Ми втрачаємо сили й час. Але той в нестямі дивився на власну долоню. На ній була кров. Кров перемішана з пелюкою, що вкривала каміння. Сергій зрозумів, влізши випадково у неї долонями. Гайдукевич тепер намагався з'ясувати її походження, гадаючи, що кров могла належати пораненому супутнику, коли ж він переконався у протилежному. Це був стан ефекту. Важкотравмований, кремезний чоловік, стогнучи та хриплячи, просувався в темряву наче якийсь хижий звір по кров'яному сліду. Все інше припинило для нього існувати. Подерті пальці та долоні, які вже не захищали знищені рукавиці, чіплялися за каміння, і він кидав важке тіло вперед ще на півметри. Чобіт здорової ноги орав борозну грубому шарі Важкої пелюки. Сергій усвідомив, що зупинити його не вдасться, адже цей чоловік зрозумів, кому могла належати кров, розмазана по камінню. Він лише кульгав позаду, намагаючись уявити собі те, що станеться за кілька хвилин. А статися повинно обов'язково. Адже цей сліпий коридор за кілька десятків метрів закінчувався глухим кутом, і той, хто залишив тут криваві сліди, просуваючись по ньому кількома годинами раніше, повинен знаходитися тут. Зупинившись, Гайдукевич мазнув долоною по мокрій плямі перед собою, і це наче додало сил. Вихопивши ножа, він уп'яв його в це грубе нашурування, що вкривало підлогу. Лезо заскриготало по каменю, а він підтягся і одночасно, відштовхнувшись ногою, здолав ще півметра, після чого знову сталь увіп'ялася в каміння, витягши пістолет. Сергій пересмикнув затвор, але його оскаженілий супутник не звертав уваги на цей звук. Той, хто залишив кривавий слід, напівсидів у глухому куті коридора, спершись спиною на похилу стіну, і не ворушився. Сергій мимоволі здригнувся, побачивши цю застиглу постать. На Гайдукевича жахливий погляд пораненого не справив найменшого враження. Здавалося, його не може тепер здивувати ніщо. Продовжуючи хрипіти, він вганяв ніж у каміння і повз уперед, наче там нікого не було. Накидка з грубої мішковини розхристалася, Відкриваючи гіпюре мережево, подекуди досі білосніжне та шовк, на якому проступили червоні плями, у ніс ударив страхітливий сморід.